Aziko gara ostiralean, ostiral goitzean etorriko dira ia irureun ikasle mm -hmm. zazpi eskolata, eskolatatik eta dugu gizakate bat. bat. Mm -hmm. Elkartuko dugu hola, simboliko izango baliz bezala bi liburutegiak bai ikustalaia eta Cbea. Mm Hor -hmm. pasako ditugu liburu batzuk, ori, e, simbologia hori egiteko. Gero arratsaldean izango da ate irekiak, izango da bostetik, e, sortzira arte dolako zerbait. Zaitatik izango dugu musika zuzenean eta osteleroak egingo dituzte pintxo berezieak eta prezio berezi batekin ere bai eta gero, acto ofiziala, ziko da ordu batan. Alkatea ingo du harrera, eh, eta ere, etorriko da Carlos Blancozen ala bat, eta bera ere, harrera eh, bat egingo du. Eta gero, arratsaldean, aurrentzako ingo ditugu aktivitate batzuk, egingo dugu kuenta-kuentos, eta hori, hemen, liburuetegian, eta egingo dugu ere bai, txokolatada bat, eh, alde eh, auzo hauzo elkartarekin. Mai, e, aurrakai pato bitu zu, baina, eh, liburuetegiak edo kulturuneak bat ditu egune e, ezberdinak, ba, gazteentzako, aurrentzako, elduentzako, no, internazta e, bisitatu behar da, ebena ikusteko, baina aurrentzakoen ez zutera ipatu dituzu ipuinkontalariak, bat e, ba, ba, sekulako lekua, horretarako ez, pitzatzeko pixkaia pentsatzen izaretela ere, e, edukia, ekimen, ekitaldi ezberdinak antolatzeko. Hori da, orain arte egiten ditugu, ere ba, ikustalaian, baina hori da, gure begirada ere dago aurrekin, ze e, kuentakuentos eta haurrentzako aktivitateak e, oso harrera ona izaten dituzte eta hori da, ba, ia liburutegiko erdia haurrentzako da, edo mm -hmm. e, jende gazteentzako, hor duen bai e, ari gera pentsatzen ja eduk, e, edukin hori Moldatzeko. anfiteatro txiki bat ere badago? ez? Yeah. Bai, yeah. bai, hori da, hor e, ingo ditugu kuenta-kuentozalta, gainera dago, eskaiera bat izango balitz uh -huh. bezala, ere proie, e, pantalla badago, dago, e, ipuñak edo uh -huh. pelikulak e, orkesteko, hor dut nik uste dut oso, oso lekuuna izango da. Horti da, ja, geratze da ikun bakarra, de jaldi da, ostia lalun bata, Gende hurbiltzea eta hortik aurrera bereziki liburutegia erabil dezaten eh? Hori da inaugurazioa oso garrantzitsua da, baino garrantzitsuena da e, astenetika astenetik aurrera e, ba, liburutegia erabil dezatela.